Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sfânta noastră Biserică Ortodoxă împarte virtuțile în virtuți teologice sau religioase și virtuți morale. Virtuțile teologice sunt acele care prind tărie în sufletul credinciosului cu ajutorul harului Dumnezeesc și sunt îndreptate nemijlocit către Dumnezeu. Apropiindu-l pe credincios de izvorul vieții religioase care este Dumnezeu. Virtuțile teologice le sădește Dumnezeu în suflet împreună cu Harul Sfințitor. De aceea, ele sunt virtuți suprafirești sau insuflate. Ele îndreaptă viața creștinului către Dumnezeu și îi întăresc pornirea firească de a împlini fapte bune. Fără ele, Nimeni nu se poate mântui. Virtuțile teologice sunt cădința, nădejdea și dragostea. Virtuțile morale sunt acelea care călăuzesc viața creștinului față de sine și față de semenii săi. Ele au drept scop moralizarea cădinciosului și a raportelor cu semenii lui, adică întocmirea vieții și a rânduielilor dintre oameni după legile morale Aceste virtuți se mai numesc și cardinale Fiindcă ele stau la temelia celorlalte virtuți Și deci pe ele se reazemă viața creștină Virtuțile morale se pot câștiga prin puterile firești Cu care este înzestat omul De aceea ele se mai numesc și virtuți firești sau câștigate Rădăcina acestor virtuți stă în legea morală firească, sădită în firea omului chiar de la creare. După învățătura bisericii noastre însă, această fire slăbind prin păcatul strămoșesc, a adus cu sine și slăbirea puterii morale firești a omului. De aceea virtuțile răsărite din ea sunt firave și slabe și au nevoie de întărire prin harul Dumnezeesc pentru a rodi fapte bune necesare mântuirii. Virtuțele morale, cele mai deseamă sunt înțelepciunea, dreptatea, cumpătarea și bărbăția. Astăzi vom vorbi despre înțelepciunea creștină. Ea este judecata și chipzuirea creștinului de a se purta astfel în viață încât să nu supere prin fapte sau vorbă pe Dumnezeu și pe semenii săi. Ea este virtutea călăuzirii cinstite a puterilor vieții și de aceea în Sfânta Scriptură se vorbește foarte des despre ea. Mântuitorul spune, fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii. Iar Sfântul Apostol Pavel tălmăcește aceasta în cuvintele. Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt din afară, adică din afară de biserică, prețuind vremea, vorba voastră să fie totdeauna plăcută, cu sare dreasă, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Din Epistola către Coloseni, capitolul 4, versetul 6. Iar Sfântul Antonie cel Mare zice, omul cu judecată Luând aminte la sine, cumpănește cele ce îi se cuvin și îi sunt spre folos. Acela cugete care lucruri sunt folositoare pentru firea sufletului său și care nu. Așa se ferește el de cele nepotrivite, care i-ar vătăma sufletul și l-ar despărți de nemurire. Așadar, creștinul înțelept se ferește de rău. Lucrează după adevăr și dreptate și se îngrijește de mântuirea sufletului. Înțelepciunea creștină socotește și prețuiește orice faptă bună numai după măsura de sfințenie cuprinsă în ea. Ea se adapă din înțelepciunea dumnezeiască, întrucât mântuitorul a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Pildă de înțelepciune sunt fecioarele din Sfânta Scriptură, care, prevăzând că mirele poate veni în orice clipă, s-au pregătit din vreme și l-au primit cum se cuvine. Din virtutea înțelepciunii căștine răsar prevederea, ascultarea de sfatul bun al altuia și paza bună, iar împotriva ei se păcătuiește prin graba la fapte prin nebăgarea în seamă a sfaturilor bune și nestatornicia în lucru. Să cerem așadar cu statornicie de la Dumnezeu darul sau virtutea morală a înțelepciunii.